Ne, nginda kumana Na matumaini yangu ni tele kwa amba waendelea vema Andukumusikrizaji wa redio isanganilo pale pote ulipo Imetimia ni sasa 7 na dakika 20 Ikiwa ni yule muda muafaka wa kukuretea tarifa abari Katika lua kiswahiri ambayo tunaanza na moktaasari wake kazi za ujenzi wa soko la kisasa mahala kuna popatikana soko ilazamani ila la mamlaka jiji la Bujumbura iyo tekeleza kwa moto mwaka karufumiri kumi na tatu zita zita kwa muda wa miaka kamitano hayo yari jadiri wakatika kikao cha baraza la maaziri kichoendeshwa siku ya ijumatanu na tangu tare kumi na biri hadi tare kumi na sababu zifuatuli kutaendeshwa tarafani kirundo operesheni ya kutoa chango kwa umboa wanaopatikana. Talafani humo hatuwa hiyo ilichukuliwa na muganga wa mifugo mkuwani kirundo bada ya kushuhudiwa umga wenye ambao wangata watu mitani. Na mashirika ya akiba na mikopo anasaidia vili joki na mama wanatokea wahamishoni na wenyeji wakazi wa talafu rabusoni mkuwani kirundo kufikia hatua ya hatua ya maendeleo endelevu. Na ugenini tutakujuza tuta oloda ya maraisi waleofanikiwa mifugo. Kutilia manane sela ambabo watanguliaji wao awa hapa barani Afrika Na tutakuletea pia matokewe ya hatua ya lofainali katika kombe ya Europa ilige Pamoja na, tese, na tetesi zingine za soka zinazo gubika vichu wabzaabari kwenye tasinia ya michezo Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi hadi tamati upande wa opili yupo emetuse mitevuzi Lejo isanganiru nikibuko yao Habari kamili maafisa wa elimu katika angazi za mikowa na matarafa Wangilipaso kushikamana bega kwa bega katika jitiada za gufuatulia jisi mitiani Inazotolea kupitia mfumo wakisasa Hiyo inaweza kuwa anji ya moja wapo ya gutatua migogoro Inaujitokeza katika mmoladi wakuanda mitiani ya moja kupitia mfumo wakitekinolojia Ni matamshi yake kiongozi wa munganu wa fashe bige ijumahi Thadha ya wazazi kurarami Niki ya matokeo hafifu ya watoto wao waliopata katika mitiano, mitiani hiyo iliwaandaliwa kupitia mfumo wakisasa. Jasa mandali anafamisha kwa amba chanzo cha wanafunzi kutofanya vema ni kutokana na jisi miongoni mwao walipewa mitiani ya mada ambao walikua bado hawajasoma jasoma shuleni. Na kama nilizo kuelezea katika mokutasari huu wahabari kazi za ujenzi wa soko la kisasa mahala Kuna pupatikana soko la zamani la Manispala Jiji la Bujumbula Dilio, tete, dilio teketea kwa moto munamo mwaka alfumili kuminatatu Zitate kirezo kwa muda wa mnyaka mitano Hayo yalijadiliwa katika kikao chabalaza la mawaziri kilicho endesho siku ya ijumata Jumatano, chini ya usimamizi wa raisi wa jamuhuri, Everest Ndaishimie. Katika tangazo, la kuitimisha kikao hicho, lilio na katibu mkuu wa selekari, proso, Prospe na ugwamie, anafamisha kwa amba soko hilo, laki sasa, litajengwa na mungano wa mashirika za banki inchini burundi, ambapo hati miliki itakuwa ikikab, ikimilikiwa na selekari. Tumusikilize, anatafsiriwa katika loa ya kiswahili na lomiwarde ni wabivuze inama shikiranganji muvzio ya savzi kwa baseru kilaleta na baseru kilijoshira hamuja mabangi boja hamuja kugira angomuja bazi ya maumbi ya baraza la mawaziri ni pamoge na wakilishi wa serikali na banki kukaa kwa pamoja kujadili hati ya muongozo fedo hute kwa kifaransa inayo onyesha namu na mna pangwa, na makata ya mwanzo na muishi wa ujenzi ili soko hilo lifunguliwe maana laia wengi Wanarisubili kwa hamu kubwa. Hati hiyo ya mwongozo inaonyesha mwanzo na mwisho wa kazi. Ujenzi wake unakadirwa kufanyika katika kipindi cha mnyaka mitano. Ufunguzi lasmi umepangwa tale 3 aprili mwaka rofumbili 26. Ama kuhusu makubaliano ya naweka wazi suara rabajeti matakwa kwa wahusika pamoja na uendeshaji wa soko hilo kiutawala na vinginevyo baada ya baraza la mawaziri kujadiliana kwa kina limepasishwa miswada hiyo lakini kwa masharti ikiwemo kuandika hati miliki ya kile kiwanja chini ya jina la serikali ya Burundi kuweka wazi uso wake na bei yake wakati wakutia kutia saini makubaliano kila benki inatakiwa kuja kibinafsi Kufanya marekebisho makubaliano hayo na kuweka mambo muhimu tu Maelezo zaidi yatakuwa katika makubaliano ya mwisho. Yataka usainiwa kufafanua zaidi kiwanja hicho. Kinacho hesabia katika mtaji ulioletwa na serikali na kusaria miliki yake. Zote kwa kumukono gutomo orichu giharugwa murumutahireta ishizemo ariko kikaguma arichareta. Katika kikauhi chocha baraza la mawaziri kuepo pia kwenye mjadala kuhusu shahada wanazo tunukiwa wanafunzi ambao ni wahitimu wa shule za upili. Mawaziri walifamisha kwa pesa zinazo tolewa na wanafunzi wanaorejelea mitihani ya kitaifa huwa zikikauia kulipua na kupandishwa maradufu. Mara nyingine, tumusikilize prospe na ogwamie ni katibu mkuu wa serikali. Itegeko lishinga ibisabwa mu kurongura papuro gumu tsindo mu kibazo Sheria ya sifa za kupata diploma katika mtihani wa kitaifa inatumia tango juni mwaka 2012. Boras siku hii ifanywe marekebisho. Sheria sasa inafafanua kuwa aliyefeli mtihani wa kitaifa anaruhusiwa kurudia mara moja katika kipindi kisichozidi miaka mitatu baada ya kufeli. Muswada huu unakuja kurekebisha Ili alieferi apate fursa ya kulejea ya mda wawote Hasa wakati ya natakia kulipa pesa ilfu hamsini. Jambo jengene ili mwanafunzi apate diploma katika mtihani huo wa serikari Angepaswa kupata angalau aslimia hamsini Baada ya kugimulisha alama za darasani katika masomo ya nayorengwa na mtihani huo na matokeo ya mtihani wa kitaifa. Mswada huu unaleta mabadiliko ili kuzingatia tu alama wanafunzi Arizo pata katika mtihani wa kitaifa, maana imedhihirika kuwa baadhi ya shule hasa za kibinafsi zinawakabidhi alama nyingi wanafunzi ili wafanikiwe kufikisha hamsini baada ya kujumlisha na matokeo ya mtihani wa kitaifa. Baada ya kujadiliana, baraza la mawaziri lilipitisha mswada huo kwa maombi ya kupandisha pesa zinazolipwa katika mtihani huo wakati mwanafunzi amechelewa sana ama amehurudia mara nyingi chanke mugihe aje kugikora kenshi isanganiro naam kwa pande wa majira ni saa na dakika 27 hapa studio za redio isanganiro na tarifa hii tuendelee katika tarifa kutoka mikoa ambapo tunanzia huko kwenye makao makuu ya kisiasa mkoani gitega katika ukurasa wa sheria waziri wa sheria anaeleza kwamba mahabuso wa watajisu kumradi waziri wa sheria anaeleza kwamba ma, mahabuso watajihusisha na kazi za maendeleo katika mchakato wa kupunguza adabu kwa Kwa wafungwa watakao, hutumiwa, watakao hukumiwa na mahakama. Waziri Janine Nibizi alitamuka hayo alahami sihi katika kipindi. Alishoendesha na wandishi wahabari huko katika makao ya kisiasa mkuwani gitega. Waziri Nibizi alifamisha kwa amba haldabu zirizo yulejelea kusaria gerezani kwa mahabusu ni kutozo faini pamoja na kupewa uhuru kwa wafungwa bado hawajapatikana na hatia. Na tangu tale kuminambili hadi tale kuminasaba mwezi huu april kutaendeshwa wa talafani kirundo operesheni ya kutuwa chanjo kwa umbwa wanaopatikana patikana talafani humo Hatua hiyo ilichukuriwa na, mu, na muganga wa mifugo mkuwani kirundo bada ya kushudiwa umbwa wenye kicha ambao kwa sasa wamesha watu wanao idadi ya ishirini na nane Jamali Ndenzako anaeleza kwamba maripo ya chanjo hizo ni pesa elfu kuminambili salafu za burundi Akiwataadalisha aki wale watakaupuzia kudulia operation hiyo Kwamba watatozo faini ha, ha, za elfu hamusini salafu za burundi Badhi ya wafugaji waumbwa mkwani kirundo wanato, Wanatoa pendekezo laguto, lagupewa bila maripo chanjo hizo Kutokana na hali ya ufukala inayo wa afili Wakibaini kwamba kuna kaya ambazo zinafuga umbo zaidi na mbili Ambapo ni vigumu kuwahudumia chanjo umbo hao Kulingu Nangana na sasa iliyoendeshwa na ofisi ya ufugaji tarafani kirundo Umbwa zaidi ya miambili ndiyo wanao patikana talafani Na habari hii ni kwa mujibu walipota wetu uko mukwani kirundo ablaha safari Na mashirika ya akiba na mukopo anasaidia virithyo Kinamama wanao tokea uhamishoni na uenyeji wakazi wa talafu busoni mukwani kirundo Kufikia hatua ya maendeleo endelevu mufano ni ni wajistine muku, muka humo Uunga aliyetokea uhamishoni ambaye kwa sasa ni kiongozi wa shirika linalo undwa na idadi ya kinamama 20 na watano. Anashudia kwamba shirika hilo linamusaidia vema kukithi maitaji ya kila siku pamoja na kudumisha umoja na mushikamano katika jamii inayo mzunguka. Mama huyo anatolea wito wa, wa usika hili wawajibike laia kutoka uhamishoni wajengewe nyumba walizo ahidiwa na shirika hasel. Pamoja na kupewa mifugo itakaya wawezesha kupata mbolea kwa mujibu wa jaan kawaka Mushahuri wa, wa, wa maswala ya kijamii katika ofisi ya katibu tarafa la busoni Anafamisha kwamba laia kutoka uhamishoni huwa wagikabidi wa miti ya kutengeneza pa za nyumba Na katika ukurasa wa soka ni kwamba leo kutazinduliwa rasmi michuano ya wiki ya 25 ya kombi la daraja la kwanza marumu primus ligi na kwenye wanja inuari timu ya sikarijeshi burundisi poti dinamike itaikalibisha timu ya bumamuru kutoka uko, bu, uko mukwani chibi toke na siku ya kesho ni kwamba kwenye wanja huo huo majira saa saba unusu timu ya sikarijeshi muzinga itakuiki kabiliana na timu ya lezelefa huko majira saa kumi timu ya Interstar idashuka diimbani kuchuana na timu ya Kayanza United na bada ya mapumuziko madogo tunangazia anga za kimataifu. Habari, zekie Naam tuanzie nchini Tanzania ambapo mama Samia ambaye alikuwa makamu wa rais toka ta, mwaka 2015 ameandika historia ya kuingia madarakani baada ya kufariki kwa rais aliyekuepo madarakani John, John Pombe Magufuli mara baada ya kushika hatamu ya urais Samia amekuwa akijipambanuria kwa stahili ya uongozi tofauti na mu, na mtangulizi wake Yahati Magufuli tofauti huo uni kwenye sera pbali hata katika maswala kama uzungumzo uzungu wa na namna ya kufikisha ujumbe uongo uwangwa na katika mambo mengine madogo madogo pakiwemo wasaidizi wake wanaonekana kila siku yanawezekana kuwa kulikweko yote niani yake ya kupiga u, ufumbuzi swala la janga la corona nchini humo utawala wa rais Magufuli urishutumiwa vikari kwa kutochukua Hatua stahiki za kupambana na janga hilo Lakini sasa mama Samia amesema Ataunda kamati ya watalaamu wa kushahuri serikali yake Nini cha kufanya juu ya janga hilo Hatua hiyo, zi, hatua hizo zimezua mjadala mkubwa ndani na inchi ya Tanzania Lakini Tanzania si inchi ya kwanza kuonya hali kama hiyo Mwaka jana laisi wa Burundi Pierre Ngunziza Alifariki mnyezi michache kabla ya kutoka na fasi yake kachukuriwa na ivaliste ndaishimie ambaye alishinda uchaguzi kabla ya kifo cha ngunziza. Ngunziza pia alishutumiwa kuwa, kuwa kutozingatia tahadhali dhidi ya virusi za korona. Bada ya mulifiwake kuingia madarakani alichukua hatua kada kukabiliana na hali ya mambo. Pia alianzisha mazungumuzo ya kuboresha mawasiriano na mataifa jilani hususa ni tarifa hasimu la Rwanda na ni naivi karibuni utawala wandaishimi ye umeanzisha mchakato wakuboresha uhusiano na vzombo vzabari kwa kufungua vzombo vzabari vinafzo patikana kwenye Ardi ya Burundi. Na inchi inchini DRC Felix Chise Chisekedi alichukua usukani wa DRC katika kile ambacho wengi walihofia hofia ulikuwa umuendelezo wa utawala wa mtangulizi wake Joseph Kabira chama chake Kabila kirifa kirifanya ushirikiano wa kisiasa na chama cha rais huyo mupia na kumsaidia kushinda uchaguzi ulio muletea madaraka uliomfikisha madarakani Chisekedi amefaulu ame kufua Kufurusha kutoka nafasi kubwa na na muhimu badi ya viongozi ambao walikuwa katika ushirika na laisi uo Mustafu kukiwemo aliekuwa ni speaker wabunge wabunge wa hao walimuti, walimutimua waziri mkuu pia aliekuwa Kimunga mukono kabira siliveste Irunga kwa kula ya kutokuwa na imani na ye na kutokuwa na ishara kubwa na laisi mupya ambaye ni chisekedi. Na inchini angora ni kwa mba bada ya kuyongoza angora kwa mnyaka 38 Kuanzia mwaka rafu moja sabini na saba Hadi mwaka rafu mbili na saba Laisi wa zamani wa inchi hiyo Joseph Eduardo Santos Alitalajia ali, ali kustafu kwa amani na kumukabithi madalaka Joan Luancho na madalaka kuchukuriwa na laisi huyo Alijaribu kufanya wezazo hili aweze kubadilisha mambo Na katika inchi hiyo tajili aliweza kuchukua atu ambazo zilisaidi ya inchi hiyo kufikia katika hatua ya maendeleo na kuwa na imani katika mungano wa inchi za kima taifa na ni hadi ya pandugu mpenzi musikilizaji wa radio isangani si na buhudi ya kutelemusha nanga ya tarifa hii shukrani zangu za dati zikufikie we ambaye umejiunga na mitangu manzo haditamati ni mshukuru pia rubani wa mitambo emetu semi tebusi alieni wezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo mimi sina sinaraziada ninawatakia kila lahiri Ik ben de Riviane Ngenda Kuman.